«Побачив би мене зараз старий, нині мене ніяким конем не обженеш!» Невдовзі став командиром ескадрильї. І коли наші червоні війська йшли великим походом на захід, визволяючи українські землі, які лежали за збручем, Андрій Вітрук брав участь у тому поході. Він бачив з висоти розтерзану землю. Під крилом літака лежали Тернопіль Львів, Дрогобич, згольовані села, Смутні, посмуговані поля. Воскресла земля, відколи стала радянською. І знову прийшла війна з півночі. В люті морози на холодних вітрах бився вітрук з ворогом за виборгом біля лагоди, разом з піхотою, артилерістами і танкістами, ламаючи лінію Маннергейма. В одному бою, Ворожим снарядом був підбитий літак від рука. Вийшов з ладу лівий мотор. Здавалося, машина ото -от упаде, стане здобич у ворогів. Та напружуючи всі сили, витримку і вміння, Андрій від рук вивів літак з небезпечної зони і таки дотягнув на одному моторі до своїх. Бувало таке, що вилітав за день по три-чотири рази, Бомбив ворожий доти і скупчення військ, запалюючи своєю мужністю льотчиків ескадрильї. За ті бої груди від прикрасили орден червоної зірки і медаль за відвагу. Наказом Наркомату оборони Союзу РСР у травні 1941 року Андрій Никифорович Вітрук був призначений командиром 65-го штурмового авіаполку. А через місяць ясне небо вітчизни почерніло від хмарища ворожих фашистських літаків. Напливають, повзуть бомбовози, штурмовики, винищувачі, сіють вогонь і смерть, нищать усе живе, не шкодують ні старих, ні дітей. Якось серед ночі стомлений боями і від рук довго не міг заснути. Все думав про стареньких батьків своїх. А чи гітлерівці вже були під Житомиром, рвались до Києва, тривожні голоси радіостанції ятрили душу. І раптом з Ефіру долинуло таке упевнене й тверде, що він аж схопився з ліжка. В нас клятва єдина і воля єдина, єдиний в нас кличі порив. Ніколи, ніколи не буде країна Рабою німецьких котів. До бою звелась богатирська дружина радянських народів братів. Ніколи, ніколи не буде країна рабою фашистських котів. Що може зробити з людиною слово? Андрій Вітрук ніби почув голос батька і матері впевнений і рішучий голос усієї України, і це надало йому сили. Він не знав тоді, чиї то який-то поет так пристрасно і клично запалював словом бійців. Для нього то був голос рідної землі. На світанку ледь прояснилося небо, вилетів з хлопцями на бій. Зустріли в небі фашистські літаки, накинулись з потроєною люттю, збили п'ять ворожих машин. Щоправда, Сам він ледь дотягнув непошкодженому літакові до свого аеродрому. Але душа співала «В нас клятва єдина і воля єдина, єдиний в нас клич і порив». Пройняті однією волею, єдиною клятвою, воювали наші солдати всіх родів військ на землі, в небесах і на морі. З якою одержимістю билися з ненависними ворогами, Льотчики всієї авіаційної штурмової дивізії Вітрука зустрічалися віч навіч у гарячому небі, часом ішли на таран, налітали на ворожі аеродроми, бомбили фашистські колони, поливаючи вогнем гармати кулеметів. Немало загинуло в тих боях відважних радянських соколів. Та смерть обходила Вітрука, хоч був він в самому пеклі битви. Замужність і відвагу в боях на Західному, Донському, Сталінградському, Воронезькому фронтах, у боях під Курськом і Бєлгородом, 291-ша штурмова дивізія стала гвардійською. У бойовій характеристиці дивізії чітко військовою мовою сказано, частинами дивізії здійснено 1618 бойових вилітів, при цьому штурмовими діями знищено 630 танків, 1800 машин з вантажем військами, 325 гармат. У проведених 70 повітряних боях збито 50 літаків ворога. Якою радістю переповнювалося серце командира авіадивізії, коли йому випало воювати на Першому Українському фронті, визволяти Київ рідну Житомирщину? На чолі повітряної армади вітрук наближався до Дніпра. Вже було видно фашистські позиції на правому березі, так званий Східний вал. Комбдив дав команду штурмувати. Налетіли як гроза з неба, мов караючі блискавиці. Бомби точно лягали в ціль. Угору звелися чорні стовпи вогню і диму давалося клекотів, радувався старий Дніпро з того, що сини неба громлять, нищать фашистську погань, очищаючи від скверни його береги. Того ж дня завдали удару фашистським тилам, бомбили Житомир в попільню фастів. Нелегко було відрукові поливати вогнем рідну землю, знану з дитинства». Але ж на ній засів ворог, якого треба знищити. Коли пролітав поблизу попільні, йому навіть здалося, що він бачив свої андрушки. Хоч село було знищене, спалене, виднілися лише попелища та печі. Десь там, серед тих згарищ, батько і мати. Чи живі вони? Непокоївся генерал Вітрук. Не знав він, що його старенькі сиділи в погребі, і мати з тої чорної ями простягла до неба свої обпечені руки. Сини наші соколик, бийте німців, бийте їх проклятих! Може серед вас літає і мій син Андрій, то передайте йому моє материнське благословення, хай буде він живий та здоровий. За героїзм, проявлений у боях під час форсування Дніпра і визволення Києва, 291 ша Воронська Гвардійська Штурмова дивізія була удостоєна почесно звання Київської, а її командир Вітрук Андрій Никифорович, герой Радянського Союзу, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Вітрук поривався до свого села, як птах до рідного гнізда». Хотілося побачити стареньких батька й матір. І прилетів таки, опустився поблизу андрушків, але зустрів не батьків,